про Івана Богатиря Був собі на світі бідний селянин І мав він двох синів Один парубок як парубок А другий зроду на ноги слабий Ходити не може Якось у жнива, Пішли всі в поле Зостався слабий сам у хаті коли це приходить старець із білою бородою і просить чогось напитися. «Рад би дідуню дати вам пити, – каже хлопець, – та не можу встати. Іди й принеси, – каже дід. Та так він ото вимовив, що хлопець забув про свою недужість, встав і пішов». Приніс варту пива, дід надпив трохи, а решту наказав хлопцеві випити. «Що ти тепер у собі чуєш?» – питає. «Чую, така в мене сила ввійшла, – каже хлопець, – що дайте мені дідуню, общо опертись то світ переверну». «Забагацько в тобі сили, – каже дід». Піде ще пива принеси. Приніс хлопець. Дід і наказав йому всеньке випити. А тепер що в собі чуєш? Тепер дідуню наполовину сили не стало. От то й досить, як для чоловіка, сказав дід і пішов собі. А хлопець, вже й в хаті не може сидіти. Треба, що щонебудь для старого батька зробити, бо він стільки років його каліку жалів та годував. От і пішов він до багатого пана. Чи віддасити мені, ласкавий пане? Комору з збіжжям питає. Якщо я її на плечах, з місця на місце перенесу. Здивувався, пан, хто ти такий, питає, та чи ти здурів, що комору з біжям на плечах переносити хочеш? Я, каже хлопець, Іван, селянський син, а комору таки перенесу, якщо ти її мені віддаси. Ну що ж, сміється, пан, перенесеш, твоя буде. От повернувся Іван додому, та як прийшов батько з поля, почав його просити, щоб позичив у цілому селі, де тільки є, які мотузки та постронки, бо він буде комору переносити. Батько здивувався, що син ходить міцно та ще й таке говорить, але послухав, і пішов по мотузки. Збирав цілий вечір з усього села. А вранці хлопець узяв їх цілу купу, закинув на плечі й пішов до комори. Прийшов, почав комору мотузям обплутувати, неначе павук, павутинням. Побачив оте гуменний побіг до пана. Що мені з тим хлопцем робити, питає. Він каже, ніби пан йому дозволив. А пан сміється, каже, що справді дозволив. І сам ще прийде подивитися на ту роботу. Закінчив Іван комору плутувати, тут і пан надійшов. Що ж, неси, глузує пан. Як перенесеш, все твоє буде. Зігнувся Іван, підсунувся під мотузя, а потім підвівся, підняв комору на плечі і пішов. Люди біжать, дивуються, а хлопець іде собі просто до батькового роду, та там комору і становить. Є тепер у батька хліб на довгі роки. Панові вже не до сміху, Комори збіжим, шкода, та нічого не вдієш. А Іван Батькові уклонився, попрощався та й каже: Живіть щасливо, а я піду по світу силу свою поспитати. Попрохав коваля викувати йому довбню семипудову, з нею і пішов. Іде Іван лісом, Бачить, заєць біжить. Хотів його забити, а заєць каже, не бий мене, краще я тобі дам на службу моє зайчиня. Колись, може, стане в пригоді. Взяв малого зайчика, іде далі. Надибав лисицю і ту хотів забити. А вона відпросилася і мале лисичиня на службу дала. Потім ще вовка зустрів і від того взяв вовчиня, а наостанку ще й від ведмедя дістав малого. Так і пішов він по світу із своїми звірями. Ходив собі довго і дійшов якось до перехрестя доріг. Стоїть на тому перехресті стовп, а на стовпі написано «Праворуч підеш?» Щастя буде, ліворуч підеш – добре буде, а просто підеш – смерть буде. Він пішов просто. Тільки недалеко відійшов, біжать назустріч люди й гукають. Не йди цією дорогою, завертай назад, ми з дуру пішли, бо читати не вміємо. Тут страшний шестиголовий змій живе, і щодня йому на споживу людину дають. Сьогодні повезуть йому на вечерю королівну, бо набридло проклятому змієві мужицьке м'ясо. Схотілося королівського. Нічого, каже Іван, піду далі. Побігли люди геть, а він далі попростував. Іде собі, дивиться, навколо скрізь кістки лежать, І що далі, то більше тих кісток. Дійшов Іван до величезної гори кам'яної. Не видно в ній ні пещери, ні дверей, Одна лише щілинка, ніби гора тріснула. А жось незабаром приїхала карета, Фурман коні випріг і, не оглядаючись, утік. Підійшов Іван до карети, а там сидить королівна, чорною хусткою вкрита і гірко плаче. Заговорив він до неї, вона зраділа, що жива людина тут із нею, підняла хустку та, як побачила купи людських кісток навколо, то так і замліла. Тут сонце до обрію скотилося, стала гора тріщати, стала щілина роздаватися. Стиснув Іван в руках свою довбню семипудову, причаївся біля щілини, бачить, змій одну голову висуває. Як вдарив Іван по тій довбнею, так і отбив голову. Змій другу голову висуває, а Іван і цю відбив. І так усі шість голів отбив, повирізував з них язики і в хустку зав'язав. Та сам втомився, дуже втомився, ліг і заснув богатирським сном. І всі звірі його заснули коло нього. Вранці приїхав фурман по карету. Бачить, спить у ній королівна, живісінька, а під горою хлопець спить, і шість голів змієвих лежать. Тут фурман хлопця сонного забив. Змієві голови забрав і королівну збудив. От бачиш, каже, змій цього хлопця забив, а я змієві голови відрубав і тебе врятував. Тепер твій батько тебе заміж за мене віддасть. І повіз її до батька. Прокинулись звірі, глянули, Їхній хазяїн убитий лежить. Що робити? Тут зразу побігли звірі у дрімучий ліс, непрохідний до чудесного джерела із водою живущою та горящою. Довго то було, хутко, а води принесли. Бризнули на свого хазяїна живущою та горящою водою. Він одразу й ожив, ніби прокинувся. Коли бачить, нема ні змієвих голів, ані королівни, тільки хусточка лежить, що в ній змієві язики зав'язані. Взяв він цю хусточку і пішов до міста, де та королівна із своїм батьком королем жила. «Приходить до міста». А тут люди на вулицях ходять, радіють, що нема вже страшного змія, кому щодня на споживу людей віддавали. І розповідають люди Іванкові, що то фурман змія вбив і королівну врятував, і тепер король за нього дочку заміж віддає. Пішов тоді Іван просто до королівського палацу. Іде разом із своїми звірами, всі бояться, з дорогою відступають. Так і заходить він у королівські покої. А там же гості зібралися в весілля гуляти. Сидить король і той фурман біля нього, а королівна поруч сумна та заплакана. Неохота їй за Фурмана заміж йти, чує серцем, що не добра то людина. Став Іван перед королем і каже, я змія забив, а то сидить лиходій і облудник. Брешеш, кричить Фурман, ось і голови змієві, що я одрубав. Іван і каже, а язики в них є? Кинулись дивитись а голови без язиків. Тут всі й побачили, чия правда. Фурмана схопили і у в'язницю кинули. Король з радістю віддав дочку за Івана богатиря, і стали вони собі жити в щасті та в зла.